До школи з міста приїхали лікарі, котрі, як було сказано, перевірять зір учнів за новою вельми прогресивною методикою, яка полягала в тому, що пан доктор довготелеса тараня з цепиною борідкою брав на металеву лопаточку дістати з очниці з допомогою спеціальної трубочки око і пильно його роздивлявся. Ця процедура, здається, доставляла йому неабияке задоволення. Діти, коли побачили таку екзекуцію, плакали і мліли. Та на дверцях стояв суворий пан Казімш за двічною лінійкою в руках. Соломіка сиділа на лаві за столом виструнчена, намагаючись не дивитися в бік, де глядав очі пан доктор. Коли ж черга йти до вчительського столу стала наближатися до неї. Вона раптом зірвалася з ніг, підбігла до вікна, розчинила його і стрибнула, заплющивши очі вниз на квітник. Приземлилася вдало таба пан Казімеш, Передбачив можливість утечі. Соломійчине вухо опинилося в руках пані учительової, оглядної дружини пана Казімежа пані Еліни. Вона й повернула втікачку до класу. Та, коли лікар, простяг до неї свій апарат. Соломійка подалася вперед. Не бійся. Не бійся, дитино, це не болюче, казав польською пан доктор. Боляче, сказала Соломійка і вкусила пана доктора за палець. Він зойкнув, засичав. Соломійка штовхнула пані Аліну, котра тримала її за плече, і знову кинулася до вікна. Наступного дня вона ніби нічого й не сталося, з'явилася. Терпляче вислухала монолог учителя, що заслуговує покарання, мовчки ж і простягла долоні. Пан Казімиш вдарив раз вдруге, втретє, Соломійка стояла. Та очі, якими захоплювалися всі, хто її бачив, були сухими навіть після десятого і двадцятого удару. Пан Казімеш люто ж бурнув лінійку і волів іти на місце. Але Соломійка пройшла мимо свого місця. Обернулася вона вже у дверях. Полотняна торбинка, котру взяла друг, ще більше обпекла побиті. До відзення, пане Казімеш сказала, і голос їй дзвонів мелодійніше за шкільний дзвоник, і не було в ньому ні краплі сльозинки, як і в сухих очах. Пан навчитель, є велика дупа, з тим і вийшла, лишивши ошелешеного наставника і учнів, що ледве стримували сміх і захопленими поглядами проводжали однокласницю. Уже за ворітьми маленької на чотири кімнати школи сльози хлинули з її оченят рясним потоком. Невдовзі після розмови з Соломією Настя Луциха зібралася в неблизьку дорогу. Мала вона подолати її пішки, а дорога була таке істинно неблизькою. Аж за Володимир у містечко Порицьк куди вийшла заміж її донька Зариця. Таке чудернацьке ім'я дав їй ще не народжений ін чоловік, за одну ніч Дмитро. Дмитко, Дмитрик, Всяко називала за ту ніч, а він сміявся, радо, задоволено, щасливо, мов би не на війну в'їхав, а в подорож весільну. Казав, що обов'язково її чудернацької мови навчиться, бо ж його предки теж скохлів тіко чернігівських. А ім'я десь там далеко на півдні казав, так називається брати Слав'янні. І я хочу, як донька буде, Щоб Зорицею звалася, А як син, то Олександр. Іскандер на честь якогось там чоловіка, Що з-за границі колись Кликав царя скинути. Ти сама моя Зориця, Зіронька ясна, Ти слова той шепіт досі звучать у настаних вухах. Не по-нашому, по-руському, то вже вона собі по-тому по-своєму, наському переложила. Правду, ой, правду, мовлять злі загорянські язичниці, от їхніх довгих язиків слово, Таки носила на той час одвікентія панича, в котрого до бестями закохалася, дитину під серцем. Ще тільки зернятко маленьке, зерні її тривоги і безумної надії. Хоча, чого там, знала, що панич на ній ніколи не жениться, про плани батьків його знала, у столиці мали Вигідну партію для сина, Рафиною стати їй не світило. А тут цей митрик худе, Але які очі, поривисте очиська, Те й полохкають, Коли про якесь там всесвітнє братерство Потік слів випускає. І нею захопився не на жарт, Бо ще один пунктик Має бути жінка з народу. Вона те бачила, ставилася трошки насмішкувато, а трохи співчутливо з дівоцьким, а чи й не дівоцьким інтересом. Сміялася, що колись мо і поберуться, а тоді примчався, трах-бах, на войну. Брати слав'яни ждуть, не дяждуться, коли саме він, Дмитро, Соловенчик, приїде їх визволяти. І весілля мусить бути, ну, вінчення хоча б, Бо до жони вертатися мусить. О, Господи! Хлопчисько, зовсім хлопак, І тут в настанім серці щось як обірвалося. Та ні... Не обірвалося, а зірка велика спалахнула, Бо хтось як шепнув їй, а може то таки доля твоя. І хлопця до сліз жалько стало. Погине таке молоденьке та дурне У своємі пориві когось там чужого захищати. Тоді й закричала. Закричала, як у горятці, «Не пущу!» А він як зиркнув. А тоді по дворі панським ходить туди-сюди, туди-сюди і спиняється зрештою. Я хоч і не віруючий своєму 19 століттю належу, але згоден обвінчатися. Сьогодні ж Бо завтра від'їжджати. Вона здалася, згодилася. Невідомо, яка вітраниця напала. Мо думала, вінчання те, Його от колі, от шаблі турецької, От погибелі врятує. Не врятувало. А потім товариш приїжджав, Щось там про обов'язок Потурбуватися про неї белькотів, навіть заміж за нього вийти пропонував. Пане Юбач теж хотів зробити. Я вже раз сходила, стомлено сказала Настя, котра на руках маленьку зоречку оцикала. Він вернув десь через півтора десятки літ. Виявилося, доля зновика, закинула у їхній край, на якомусь там заводі інженерствоє. Приїхав не сам, а з сином, хлопчиськом, на штири роки молодшим за неї ну зоречку. І хлопчиськові тому платончику зорінка у вічі впала. За руки, взявшись, пішли в поле рвати. А далі малий став письма писати, мало що донька два класи церковно-приходської школи закінчили. І, незважаючи на опір матері, селянка нерівня таки добився свого, стала зориця худюща, але з великими очима інженерською невістукою. Свекур тико й всього, що волосним писарем був. На германській войнонці голову зложив, а зориця, котрій вже шостий десяток середини добіг, доглядала ту саму стареньку свекруху, яка давно вже розкаялася, що колись не хотіла такої невістки. Двоє синів жили окремо, Мали свої сім'ї, а от донька, донька Анастена, внучка, з насільським ім'ям Віталія, була старою дівою. У містечку всі знали її страшну історію. У двадцятім році її...